Matt Hale, kreativistens kyrkas världsledare som de kallar Pontifex Maximus, är 26 år gammal och har varit rasmedveten sedan han var 13 år gammal och offentligt aktiv sedan 19 års ålder. Han är av tysk, iransk och engelsk påbro. När hans rasmedvetande väcktes sökte han sig till diverse rasliga organisationer och har bland annat varit ledare för American White Supremacist Party under två år. Arbetat för David Dukes National Association for the advancement of the white people under hans kandiderande till senator, samt ledigt i nationalsocialist White Americans Party under två år. Därefter anslöt han sig till kreativistens kyrka under klassens levnadstid och distribuerade hundratals exemplar av tidningen Racial Loyalty månatligen. Han blev nästan utsatt till klassens arvtagare men avböjde på grund av studier vid den tidpunkten. Något som han senare ångrat då kyrkan kanske kunnat undvika den interna splittring som uppstod vid klassens död. Som kreativister genomsyrade av den livsbejakande kreativistiska religionen är vi positiva människor. Vi låter oss inte nedtyngas av negativt tänkande och tvivlande. Vi vet att det inte finns några gränser för vad vi kan åstadkomma och som ett resultat av vår entusiasm och hängivenhet, så ska vi garantera vår ras framtid. Vår entusiasm ska tränga undan den skepsis och snedvridna tänkande som hindrat våra vita rasfränder. När vi närmar oss andra med nyheten om vår sak med en sjudande entusiasm, så har vi redan vunnit halva slaget för att vinna över dem till vår sida. De kommer att undra om vi har så fel, som de har blivit sagda, varför är vi så säkra över att vi har rätt? Kanske kreativismen är värd att studera närmare. Matt Hale Kreativistens kyrka i Sverige har intervjuat Pontifex Maximus Mattheil för att presentera honom lite närmare för alla våra besökare och läsare. Rahova! Bästa kamrat, hur skulle du med ett par korta meningar vilja förklara hur religion ser ut? Kreativismen är en vit raslig religion konstruerad för att säkra fortlevnaden, expansionen och framåtskridandet av den vita rasen, över hela världen. Det är den första religionen i sitt slag som vår ras har haft under dess 6000 års civiliserade historia. Vår ras är verkligen vår religion. Kreativismen har insett att för att den vita rasen ska kunna fortleva, expandera och framåtskrida, så måste den avsäga sig alla främmande dogmer och religioner och sätta vår ras som det främsta som den vårdar. Någon har jämfört kreativismen med nationalsocialismen och menar att den är en modern utveckling av denna, vad tycker du om detta? Jag skulle inte vilja uttrycka det exakt på detta sätt, trots att jag förstår vart han vill komma med jämförelsen. Kreativismen är mycket bredare än nationalsocialismen, och täcker många fler av livets aspekter än nationalsocialismen. Medan nationalsocialismen är en politisk och filosofisk doktrin, så är kreativismen en religiös doktrin konstruerad för hela den vita rasen. Man kanske kan säga att kreativismen är en utveckling av nationalsocialismen, Konstruerad för att möta den vita rasens alla omständigheter i dess helhet. Där vår tro att Adolf Hitler avfyrade det första skottet i kriget för vår överlevnad, och Benklassen försåg oss med en religion som kommer att försäkra att vi kommer att vinna kriget. Jag minns att det förr var många rasmedvetna som blev avskräckta från kreativistens kyrka på grund av strävandet efter salobristleverna. Personligen tror jag att det berodde på en missuppfattning eftersom benklassen själv inte åt en rådighet. Jag ser det som en strävan efter att få folk att leva enligt salubristleverne, men inte att det är ett krav. Vad anser du? Predikar är fortfarande salubristleverne? Det är en mycket bra fråga. Benklassen klargjorde att man inte behövde förändra sina matvanor för att få bli kreativist. Många har det, inklusive mig själv, men det är inte något krav. Som en man med otrolig iakttagelseförmåga och vision, så insåg klassen att dieten är väldigt viktig för beslutsamheten av någons förmågor att uppnå ens målsättning. Han ville få oss att åtminstone förstå att vi kan och borde förbättra vår livsstil så att vi kan förverkliga våra möjligheter. Han förespråkade aldrig vegetarianism, utan han förespråkade, och kyrkan förespråkar, en rådiet som vi blev konstruerade för att äta. Ja... Kyrkan predikerar fortfarande saluppristlevende, som det sätt att leva i mesta möjliga i harmoni med naturen. Broder Eriks kommentar, bänklassen förespråkade också att kyrkan skulle uppgradera dieten efter nya vetenskapliga rön och folks kostexperiment och erfarenheter med olika sorters råa för att komma under fund med och specificera exakt vad en korrekt, hälsosam och hållbar rådiet är. Kreativistens kyrka i Sverige förespråkar nu rå animaliskt baserad evolutionskost. Kreativistdieten bestående i huvudsak av rått kött, rå ägg, grön ljus, rå honung, rå lever, rå alger och rå fisks nedsträckt jag är relativt övertygad om att de flesta svenskar som inte var engagerade i den rasliga rörelsen när kreativistens kyrka etablerades här första gången inte skulle känna till något om kreativismen om det inte vore för vit maktbandet Rehova. Vad tycker ni om Rehova, tidningen Resistans och vit maktmusiken överhuvudtaget? Jag önskar att Rehova skulle överge idén om Mitt is right till förmån för White is right. Jag önskar även att de skulle återgå till att propagera mer öppet för kreativismen som de gjorde på sitt debutalbum. Tidningen Resistans fyller upp ett stort vakuum i den engelskspråkiga världen. Musik är verkligen en motiverande kraft för ungdomen och Resistans har utfört ett storartat arbete efter dessa riktlinjer. Kreativistens kyrka stödjer vitmaktmusiken som ett medel för att motivera ungdomen att skrida till handling för vår as. Kreativistens kyrka var ganska stark. Relatera till vår rörelse, för ett tag sedan. Hur är det idag efter klassens hädangång? Hur många av de äldre aktivisterna finns kvar?